Polisen sökte en man efter 45-40 års ålder med mörk på och lång När det gäller utredningen var den till en början undermodig. Spaningsledaren Hans mer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson, polis, spår, högerextrema EAP, 33-årig, kostascherrörelse, sier, italienska P2-loger, finska kroppsbyggare och en och annan ensam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 Jag heter som vanligt Johannes Finlagsson, jag finns som vanligt på Twitter, följ mig där, Johabber heter jag, eller så söker ni på mitt långa och krångliga namn. Idag så sitter jag här med en rödklädd herre med skägg i juletider. Det är inte tomten, utan det är Fritte Fritsen, tjena. Ja, kommer det vara musik här, Jag kommer lägga på bakgrundsmusik här lite jingle bells. Ja, något sånt. Vi <laughs> får se, jag, inte, jag brukar inte göra det. Nej. Jag brukar näja mig med, med den långa vignetten. Precis. Jag är ju också rödnäs dagen till här. Jag har druckit mycket alkohol de senaste dagarna. Det brukar bli så. Ja. Eh. För mig blir det så när jag är i Malmö. Om ja. Du har också nyss käkat en falafel. Stämmer. Det är också så. Det blir, blir det så när jag, är när jag är i Malmö. Ja, det är väldigt Malmö. Ja. Det är som alltså... eh, en, en meter längre timbaktur. <laughs> Exakt. Men jag vet inte. Jag har tjatat om det här så många gånger. Men falafelkulturen och kebabkulturen i Stockholm är helt undermålig. Ja. Eh, finns kanske ett något enstaka ställe där det eh, är okej. Okay, men... Jag har blivit rekommenderad ställen är så här. Ja, men på detta ställe har de bra falafel. Mm. Så kommer man dit, så är det dålig falafel. Mm. Jag har också, i något gatukök sagt att jag funderar på falafel, men sen kom jag på att jag var i Stockholm och ville inte köpa. Och så insisterade han på att det var jättebra. Mm. Och sen beställde jag den, och då mikrar han och jag kikar bollar. och Det, det känns nästan som att. Jag vet inte om det är som att de är lata och mikrar i kikarsbollar eller att de inte fattar att de ska friteras live. Men äh, det här är ju världen egen podd. <laughs> podd. Ja, ja. ja Vad fant. Men äh, varför är du här i äh, Malmö mm. äh, nu? Nu äh, spelar jag julshow som heter Det är Advent mm. med äh, Magnus Erlansson, äh, Anders Ankan Johansson och Jesper Ja. Ah. Mm. Fyra glada killar. Ja precis, fyra glada killar mitt i livet Nej äh, äh, men det är fröjd Det är ju, Det är ett kul gäng, det, det är ganska mycket socialt Alla vi fyra har ju Det är inte vår huvudsyssla att vi gör Olika revyer och ja. showver Utan man, vi träffas Och gör någon grej om året brukar det vara Och det är väl väldigt trevligt sätt att umgås på. Och sen brukar vi också göra lite såna Inspirationsresor mm. kick off vi var i Istanbul en gång Och i Madrid en gång nu är, diskuteras Köln. Ah. Ja. Köln, som jag känner till från många diskussioner om var man ska åka. Ingen åker någonsin dit. Alla diskuterar om att åka dit och säger mm. att det ska vara fett. Jag har hört att Köln är Tysklands svenska huvudstad. Jaha. Att det är från hela Tyskland som vallfärdar folk dit. Både för svenska sexor och med hippor. Därför att det är ett bra nöjesutbud och det har bara blivit så. Liksom. Okay. Det är väl som att man åker till Göteborg och äter räkor. Typ. <laughs> Men jag tänker att den här, såhär, det borde liksom, det finnas öppet mål för någon svensk kommun. bara så Engelholm, det är en svensk sexe kommun. Ja, det är skit bara i eller, Eller inte skit på men den slår de flesta de flesta är då Nu ska vi inte gå in på att snacka kommunslogan Så det blir lite, kommun... lite väl 90-tals Stor humor Exakt, kommunsloganpodden Många avsnitt där mm. Nästan lika många som det finns Palmesporten Hur kommun. många kommuner finns det egentligen? Över sju mm. Mm. 290 tror jag ja. Ja. Du flashar lite med, med en fråga Med att kunna svara på en fråga du själv ställde Ja det är som om jag skulle säga: ah, Ingen har väl koll på vad Västerbottens landskapsfiske är. eller? <laughs> och nöga, ja. eller? Eh, vi ska gå igenom lite formella frågor innan vi kommer in mm. på eh, dagens huvudämne, som är inte ett spår, men eh, ska bli intressant ändå. Och, men vi börjar med formella frågor så att man lär känna dig. Eh, vi börjar med namn. Fullständigt namn. Ja. Anders Fredrik Fritsson. Anders Fredrik Fritsson. Men det är ju deppigt att, att mina föräldrar hade så dålig fantasi alltså, Man tänker så här, Fredrik Fritsson Det, är mitt, det, var, det var ju mitt tilltansnamn Fredrik mm. Och eh, alltså, Fredrik på 70-talet det, ja, det var ju väldigt mainstream Och så tänkte mm. de, vi ska ha ett namn till ska vi, ska vi göra något lite annorlunda Anders Som kanske kan vara det tråkigaste namnet som någonsin har skapats Taskigt Du är mot din kompis Anders Ankan Johansson Ja men varför tror du han heter Ankan för? det är sant De jobbar ändå med allitteration. Mm, Fredrik Fritsson, ja precis Det är ju ganska bra för showbiz Precis, det roliga är att min pappa heter Fred Fritsson Fred Fritsson, <laughs> ja det är skit på namn Det är ett bättre namn än Fredrik Ja det är det faktiskt, Fred Fritsson är ett bättre namn än Fredrik ja. Har du kända känd alias? Fritte eh, Hur eh, länge har du kallats det? Sen jag var 6, sju år kanske okay. Jag hade en eh, kompis som bodde på min gata Och som eh, också gick i min klass Både på Lekis och på, eh, i skolan Som heter Fredrik Flensburg och eh, blev ni då fritte och flänse Ja, <laughs> precis Nej, men då blev det då så här, då skulle, då skulle vi heta, I klassrummet så skulle du då heta Fredrik F men sen, då gick inte det heller så då Nej, fick det. han heta Fredrik Fy och jag fick heta Fredrik Fr. <laughs> <laughs> det insåg ju alla utan vår fröken att det här var ju ohållbart. Ja. Så han blev fredde då och jag blev fritte. Är du nöjd med detta utfallet? Ja, jag, jag tror. Alltså det är svårt att titta på sig själv utifrån så om man inte har en spegel eller... Eller sociala medier att tillgå mm. Men eh, Fritti Fritsson är ju ett jävligt bra artistnamn Jag vet ju att det, det är ju Pilsner Pilsnerfilms namn, Pilsner namn Ja, du låter ju väldigt lik En helt apropå Ja, Fritti Friberg ja. Men, eh, inte för att skryta Men jag tror att det är fler, kanske unga idag Som känner till Fritti Fritsson eller Fritti Friberg Kanske mm. Beroende på hur man räknar unga Ja, det <laughs> räknar <du>? unga <laughs> Nej men det är, jag, jag tänker, ja, unga har nog rätt mm. Och sen de äldre eh, är ju Fritt Freba en superceleb för Exakt, exakt ja, Då går vi vidare till nästa formella fråga som är född var och när Mattias församling Norrköping 1971 mm. Norrköping? Känner du till Nej, det är en liten en gammal industristad i Östergötland <laughs> som ligger, man kan säga, norr om Linköping <laughs> Jag känner inte till att du var därifrån Nej jag har mörkat det, va? ja. Det är ingenting man skriver om. Nej, men jag växte Jag föddes i Norrköping då på 70-talet, när det var kanske som allra deppigast i Norrköping. Det var ju precis i samband med alla industrinedläggningar och sådär. Mm. Så det var ju liksom ingen så här stad som osade framtidstro direkt. Nej. Mm. Eh, så att, eh, det har präglat mig. Jag är liksom en liten underdog. dag. <laughs> när flyttade du från Norrköping? När jag var 5-6 år någonting. Okay. Så 70, januari 77. Flyttade vi till Knivsta som ligger mellan Uppsala och Stockholm. En liten sån där pendlarkommun, håla så. Litet stationssamhälle. Hur var det att växa upp i Knivsta? Eh, det var bra. Det var det var så här ganska tryggt. Eh, och man kunde cykla överallt och det fanns liksom ingen riktig så där uppsyn så här, man man gjorde lite som man ville så här. Eh, du vet, det var liksom inte så att... Föräldrarna blev oroliga för vad man var för man var alltid någonstans och sen kom man hem liksom. ja. Så det var en liksom en riktigt så här, fin uppväxt på det sättet och sen var det ju väldigt efteran kan man ju tycka att det var väldigt ja, det är väldigt medelklassigt och väldigt vitt också eller vad det då i alla fall. Borde mm. Så att ja. borde dina föräldrar kvar då? Ja, de bor kvar. Mm. Och du borde där för inte så länge sedan? Ja precis, jag har en stor rutin om det Ja just det, ja. Ja. jag vill inte be dig dra den Men det var att du flyttade hem till dina föräldrar och bodde där Ja precis ja. Om du frågar oss stor rutin, hur, hur kändes det att vara tillbaka? Ja, ja, ja. Men, nej, men det, var, det var ganska lärorikt faktiskt Men det, det flöt på förvånansvärt bra faktiskt det var, Jag var lite mellan lägenheter och så skulle jag också åka till USA och skulle vara i USA några veckor också runt på östkusten och skulle och å på lite såna öppen uh, och så. hösten 11 var det. Och uh, då var det en period på två månader när jag var utan lägenhet. Bara mm. typ tre veckor skulle jag vara i USA och sen, sen var det också jul. Mm. Nej, ändå skulle jag vara hemma <skratt> typ några dagar. Så då då jag så då, då flyttade jag hem. Det var, det var spännande men det var väl ganska lärorikt faktiskt. Det, det funkar bra. Det var det var inte så det, var inte, det blev inte så klaustrofobiskt som jag trodde så det. Och det blir roligst ja, den rolig uppretingen. Ja, den funkar faktiskt fortfarande väldigt bra. Mm. Vad finns det för celebriteter från Knivsta? Eh, det, Knivsta Sandberg är ju en klassisk fotbollslegend som började Knivsta. Och sen så började han spela i Djurgården. Eh, han var en del av den här klassiska järnkamin på 50- och 60-talen. Mm. Djurgården var riktigt bra då. och Han var då, alltså, han är den enda som har varit landslagsman i både fotboll, hockey och bandy faktiskt. Var typ Snoddas eller... eller nej, kan mm. inte Snoddas. Men... Tumba var det både i, i, i fotboll och hockey, tror jag. Eh, under en kort period eller något. Men, eh, han... Och hade kunnat bli det idag i innebandy. <laughs> Exakt, Jag eh, fick höra att rikka sen Tumba hade en jävla gubb, gubbkyv, faktiskt. Alltså? Ja, taffsa på någon eh, au pair på någon, i någon... Mm. Eh, I detta, USA. Ja. Detta är ännu eh, ett... Exempel på hur som inte har någon ansvarig <laughs> Nej men alltså det, det, här, det här står jag för Att Sven Tumba, en jävla sexist gubbe Alltså det, det kan du, om det är någon kvällskinsjournalist som lyssnar på det här nu och... Lägg ut <laughs> <laughs> Halvkänd Sven Tumba var ett svin <laughs> CFD Fritte i attack mm. Mm. Och i nutid Ja, Soran Ismail, stupare mm. Och världsförbättrare mm. Och lunchare med SD här. Ja, precis ja. Han har lunchat så mycket med SD Så att halva Stockholms restaurang När den går runt, bara på de luncherna Sen har du Erik Grönvall Som var en Idol för några år sedan Och som nu är i hårdragsbandet Hit En av de Super framgångsrika vinnarna Exakt, Eh, och sen har du också Andreas Lundstedt Känd från eh, din AIDS-rutin Ja, eh, inte en AIDS-rutin ja. eh, min rutin om hiv -mannen. Just det, precis ja. Ja. Eh, Andreas Lundstedt också knista Och eh, det är väl dem, tror jag Det finns säkert något till, kanske men jag kommer ihåg att du och Sören var både bittra på eh, Andreas Lundstedt, ja. alltså hans han Ja, men lite så att hans, hans kör var från Uppsala han var mycket. Karslag. Ja, för att äh, jag, han, han, för mig är han mer en knyskakille. Jag minns att han gick i. Han, jag tror han gick. I alla fall med låg och mena det sen så. Jag tror att han gick på den Fredriksen. Mm. Det var ju alltid så här. Äh, Hur är och, ni i ålder? Ja han är han är ett år yngre än mig. Mm. Men han. Äh, men så på morgonen på perongen i knivsta så var det alltid så här, de flesta skulle åka in, skulle åka till Uppsala, man, man gick gymnasiet i Uppsala. Men sen så var det alltid några. Snorunga med så här fjollåda Så inte jag in till Adolf Fredrik <laughs> Som skulle, skulle vara lite, speciell, lite märkvärdiga ja, ja. Mobbar du någonsin Andreas Lundstedt? Nej det har jag aldrig gjort Jag var, jag var ingen större mobbare Jag minns en gång att jag, fan, jag har fortfarande ångest för det. det var en kille som heter Jocke i min klass som, eh, så Jag var hemma hos honom och så hade han någon poster på någon traktor mm. I sitt pojkrum eh, sådär. Och han, han var motorintresserad helt enkelt så. Mm. Och sen var jag, jag var och lekte med honom. Men sen så här, nästa dag i skolan så stod jag, pratade och skojade om hans traktorposter han hade på sitt rum. Och så står han liksom så här, i trappan så här, typ en halv meter bakom mig jag hör det här. Ja, ah, jävla ångest. Du, du alltså. gjorde nerv. Ah. Det, kallar du honom bonjoki? Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag kallar väl inte honom något speciellt. Men jag bara liksom så här, gjorde mig lite lustig. jag att han, var alltså jag tyckte det var, det var bon, jag tyckte det var bon, en traktorplansch. Mm. Alltså jag alltså... Det, här, det är en av mina svaga punkter tror jag att jag, att jag att jag har så mycket ångest över saker jag gjorde för, så, här, för o, så ofattligt många år sedan Just den här traktorposten tror jag inte Han tog inte livet av sig Nej, nej mm. verkligen inte jag tror att, jag tror, ja, det, det hemska är att han har ju antagligen glömt det mm. eh, Men jag kommer ihåg det Om man inte hör detta avsnittet och det river upp gamla sår Ja, så kan det också vara Men i så fall vill jag be Jocke om ursäkt Ja det är det den här podden är till för. Mm, ursäktspollen. Ja, förlåt, mig, det <laughs> finns inte längre som TV-program. <laughs> förlåt, Palme. <laughs> <laughs> um, vad är din uh, sysselsättning? Uh, jag är uh, komiker, radiopratare och manusförfattare. Men också i botten utbildad arkitekt faktiskt. Utbildad arkitekt, men du jobbar inte som det. Länge. Nej, aldrig, Nej. Alltså. Hur länge har du jobbat som arkitekt innan du blev komiker? Men det, är, det är en svår fråga för att jag började jobba som arkitekt 99 efter att jag var klar mm. Och eh, sen så jobbade jag som arkitekt fram till 04-05 heltid Men sen fasade jag väl ut det Och sen så blev jag började undervisa mer och mer Och sen gjorde jag ett egna projekt Och sen så blev det mer och mer humor Sen fick jag jobb på SVT Malmö då och Började jobba med Först med ett barnprogram som heter Skop Och sen, sen på Robins med dig då ja. Men du hade väl även tidigare jobbat med, var inte du med på det här extra allt? Jo, då, men det, det var fortfarande det var en humorklubb vi hade i Malmö då. Mm. Så, men det var ju fortfarande en grej jag gjorde vid sidan av, så där. men även om det var mycket jobb. så. Mm. Men det kändes inte riktigt som ett, som ett jobb på det sättet. Nej, så. du var fortfarande arkitekt och ja, du var ja, med absolut. i det här programmet. Då Exakt, då. ja. Och nu jobbar du på radio? Mm. Med cappuff-fucking D. Precis som är ett sketchprogram som går. Eh... Som har ett häftigt namn. Ja, så alltså jättetufft namn som man kände så här, att, att, att, att, efter, veck, efter andra veckan kände man att. Det var väl inget bra namn. <laughs> Men. Var det efter är... att tankesmedjan mobbade. Simon ja. Svensson var programledare för tankesmedjan ja. då. det var väldigt roliga övergångar mm. hela tiden. Mm. Nu är jag kvar på radion. Han är borta. <laughs> han kommer tillbaka. Ja, han kom tillbaka. Han kommer alltid tillbaka. Ja. Kände du en stolthet när du slog det här rekordet i. Eh... Älst anställd på Petre. 3 Någonsin. Någonsin. Ja. ja, men det var ju jävligt kul alltså. Du jobbar med en massa kids. Mm, precis. Har du en papparoll på redaktionen? Ja, det får jag nog säga. Ja. Eh, För Sara Andersson jobbar ju också på, på CT. Ja. Hon är ju nästan lika gammal som jag. Men hon har inte papparollen? Nej, hon har en mammaroll. Är ni typ på det sättet? Ja, hon har en och jag har en papparoll. Ja. Jag är mer så här, byter, byter däck. Hon, hon lagar... Laga gryta Men det är ni som är liksom lite erfarna humorister Känns det som mm. Och sen är det många som är så här, Nya talanger som kanske detta är deras första humorjobb Ja men lite så är det, lite ja. så är det. Folk har väldigt olika erfarenheter Men det är, det är ett kul en att jobba med det är, vissa är väldigt bra på röster och, ja, men det bygger, Programmet bygger mycket på, på imitationer och röster mm. och det är så här, ja, men det, Beställningen är ju det Eftersom tankesmedjan som går, har gått timmen innan oss Är en så satir politikprogram så, mm. så var vår beställning att vi skulle skoja om det som inte är politik då. Men kändisar, nöjsliv och mm. ja, sport och allting annat Vilken är din eh, favoritimitation av dina egna? ja eh, ah, men jag tycker så här att eh, Chris O'Neil har jag gjort länge, men det, bygg, det är ju liksom ingen sån här uh, verklighetsbaserad imitation utan det är bara uh, Chris O'Neil prinsessan Maddens pojkens vän. Det, vi... det, det var det som var roligt med det var ju att det var vi eller jag hittade på att det var så han lät. Det, var ju, det byggde ju på ingen har hört honom tala. Nej, exakt, men det var så här för, för ett och ett halvt till vad det nu blir år sedan när vi började med programmet. Det var då var ju Chris verkligen ett enigma mm. Alltså han, det stod bara så här, Chris O'Neill, affärsman, New York mm. och det, var, det fanns, och det är inte ens Nu vet man att han är en douche också Exakt, precis och Efter att eh... han har betett sig douche ja. i alla han, han är en douche både privat och affärsmässigt säkert ja. Han bara utstrålar douchighet Ja, precis Nej men så, så här, Alltså folk som jobbar med hedgefonder Det är väl liksom så här, affärsvärldens Typ såhär, <laughs> eller på Förespråkare <laughs> Nej men jag vet inte vad man ska jämföra med Det är väl liksom här: de som, de som jobbar med hedgefonder idag Det är väl de som jobbar som såhär, de, Sådana som byggde tortyrredskap På medeltiden Ja De måste inga, göra det Det är ingen sköna, sköna människor som Nej. jobbar med hedgefonder det, det, det kan vi väl ändå konkludera Hjälp nu här De har väl gött med pengar De kan Sant. behandla sina flickvänner som prinsessor mm. Jag föraktar folk som, som är intresserade av för mycket pengar. Ja. Med komiken så är det ju då, du blandar alltså showver som den här julshowen mm. och stå upp och radio då och ja, tv och manus och sådär. Mm. Men hur kom du in på stå upp-grejen? Det börjar eller jag hade ju hållit på, först så när jag pluggade i Lund så höll jag på med studentspex. Eh, som är ju är en ganska så här fast och begränsad form. Liksom. Alltså mm. Man skriver roliga manus på historiska personer och så skriver man... Klär man kläder till kvinnor. Ja, och så skriver man lite olika låttexter. Och mm. Men sen, sen, så, sen så höll jag på mycket med så här karaktärsbaserad sketchhumor. Att veta att man... Ja, att jag var en spanjor. Eller att jag var en så här tulltjänsteman. Eller att jag var... Mm. Jag och Magnus Erlasson hade en du som hette Suno Gabriel också många år som var två så tappade troubadurer från från Kalmar län norra Kalmar län mm. som hade snöat in på Samen Garfunkel och sjöng okay. Samen Garfunkel låtar med svenska texter. Som var kul men, men det var så här, hela tiden. Det var hela tiden så här sketchbaserat och, eh, jag kände väl liksom att det fanns någonting som var roligt i det men det var så himla det var så, så bökigt tiden. Man skulle ha rekvisita, man skulle ha det var självklart mycket att fixa och trixa med mm. och sen var jag och min dåvarande tjej, fru Louise i Stockholm 05 tror jag var på och så hamnar jag på en liten gratisklubb som hette kul i skägget och det var en en klubb som Danne Carlson faktiskt hade Trollkaren som, som var nazist Ja just det B Barnens trollkar var nazist mm, Exakt precis den, Just det utklippet i det blev en Han hade skrivit om det på sin blogg om mm. han, Hur han hade en bakgrund som nazist mm. i, sin, I typ högstadiet och, så. Mm. och då blev det en artikel På Aftonbladet mm. med, med den härliga rubriken <laughs> Barnens trollkar var nazist Det är jättebra rubrik ja. Och jag valde då att, jag jobbar ju på SVT då. Och i entrén så sätter de upp härliga tidningsutgrip Som ofta är så här, en helsida på panilla månsson När trädgårds onsdag ska ha ja, Exakt. Och då tyckte jag att den platsade där Så jag satt upp den, den fick sitta kvar i några dagar Till någon upptäckte att detta var kanske inte det vi vill visa upp så. Och då satte du upp den igen? Jag minns inte om jag ja. fortsatte ja, Det tyckte jag du skulle gjort det <laughs> Men det var ju roligt, men, eh, men förutom att eh, Danne, att han har en bakgrund som nazist då, mm. så, så höll han också i den här klubben, vilket det var kul tycker jag v Vad tror du eh, han på sin dödsbädd kommer skämmas mest över? Att han var nazist eller att han var trollkar? <laughs> <laughs> ja, men det, det, Nej men bägge två är ju så här lite stigmatiserade så här, mm. idag i vårt samhälle så här. Men, äh, ja. ja, men där, där såg du stud. Mm. Men då, det var ju så, Markus Palm, minns jag körde den kvällen, och hans brontén också. Mm. Och äh, jag blev så här jäkligt inspirerad. Jag tyckte så här: Det var många så här, jag, jag hade aldrig hört talas om någon. Och jag tyckte jag såg stand-up i ett nytt ljus på något sätt. Mm. Alltså, men du vet, man hade sett länge i brunnen på 90-talet och förknippat det med Lenny Norman och Anna-Lena Babben och, och alla de där. Den mm. första generationen studpade. Kanske liksom såg framför sig en viss stil Men sen så såg man att det här kan man göra på annorlunda sätt Och det här var som liksom helt nytt Och framförallt så gillar jag stämningen i lokalen som fan mm. Så då bestämde jag mig för att testa Och då skickade jag ut ett mejl till folk som var med i den här Extra allt, Den här klubben som jag hade mm. Och frågade, är det någon som vill workshopa lite och skriva skämt och köra stand-up? Så var det en som svarade, Marcus Johansson mm. Som sen har blivit din partner in crime Ja, precis som du vill vara Exakt. Och sen eh, så stod vi och körde skämt i hans vardagsrum då den hösten 05. Och med ett, jag tror det var en fjärrkontroll som mick. bara så att du vet, skulle mm. att man skulle ha någonting att hålla i. Och, och, och körde skämt för varandra. Det var ju... Det var, det var den värsta jag har varit med om tror jag på, på en scen eller Alltså i den genren mm. att, att vi stod och levererade humorn för varandra Det var inte bara så att vi läste skämten för varandra mm. Som man skulle ha gjort såklart mm. Men utan vi bara stod och, och så här, inga, Det var inga skratt eller det var inga reaktioner och, så, och det var ju ganska dåligt material också Men det kanske var Ble, bra. Blev det inte också så här att... Uh... Man blir lite så här. om du skrattar inte åt mina skämt Då ska man bara tillbaka <laughs> lite när, när du kör Ja men lite så, liksom, ibland känner man så här Men fan vad, ja, men kom igen Får du bjussa lite <laughs> här, vad... eh, Men sen minns jag att vi hörde av oss till Mac eh, den hösten också Och frågade om man kunde få några minuter på scen Men då, jag vet inte om, de, ja, de hade väl de hade inga rookieplatser kvar då, den hösten Nej. Eh, Men då, då sa vi, ja men It, nu kör vi liksom. På våren 06 så startade vi åslippet i baren på det som nu heter Babel i Malmö. Men som då hette Jericho. Mm. Och eh, vi körde fyra tisdagar eller onsdagar tror jag. Tisdagar, ja. Och första gången kom det väl 60 pers. Andra gången kom det 80-90. Och sen så var det helt full, fullsmockat i baren på två sista gångerna. Mm. Och det var, då var det tydligt att, eh, att det fanns ett, såhär, ett behov av, av stand-up. Vilka var komikerna då förutom er? Liksom? Första gången körde Björn Gustafsson mm. han, han kom ner, vi hade hört ett rykte om att han skulle vara en rolig Så kom han ner och körde Och Simon Svensson körde också Men hade de stoppat innan? Eh, Björn hade börjat mm. Ja Simon hade ju stoppat lite grann också Han, Men det var väl också att ni hittade liksom folk som inte hade stupat Men mm. som gjorde sin debut Mycket Ja men exakt alltså, så, så, så, här, så många av de här som, som Ankan, Johansson och Jesper Röndal och de där de hade ju inte stupat så mycket. Liksom. Jesper mm. hade ju stupat typ några gånger, fast det här, liksom, han gjorde det ju inte regelbundet. Sådär. Så det var väl det att vi. Liksom, fanns det inte folk som kunde stupa hos oss, så hittade vi dem. Mm. Det var väl det att Vi kände folk som höll på med humor i Malmö, som vi tyckte var roliga, men som inte körde just stand-up. Och eh, det var väl också en av de bidragande orsakerna till att det blev, blev en sån succé också. Att, eh, att det kom lite nya namn in i banden Det var lite och nytt och fräscht. Ja, men lite nytt och fräscht faktiskt mm. ja. Så det var kul, det var en kul tid Och sen kom ju du in där också Du började ju skriva Marcus i Robbins Och sen började du också stå Ja, det var några år senare Ja mm. Jag missar du... lilla baren på Jericho-tiden Sant Tyvärr ja. Och nu har ni ett imperium. Ja, ett konglomerat. Men vi kör, nu kör vi att i Malmö, Stockholm, Uppsala och Jönköping faktiskt. Kommer ni utöka? Jag är ju sugen på att starta någonting i Göteborg. Det vet jag att Marcus är också. Men som det känns nu så kommer vi inte göra det, inom inte i vår i alla fall tror jag inte. Men någon gång så kommer vi att starta i Göteborg tror jag. Det beror ju på om det, dyker upp något, något, om det dyker upp någonting som vi liknar oss och som blir riktigt bra i Göteborg. Då kanske det är dumt att göra det. Liksom. Då känner ni att ni inte behöver det. Ja, precis. Ja. Eh, nästa formalliga fråga. Ja. Har något kriminellt förflutet? Ja, var ska vi börja någonstans? <laughs> är det här bara kriminella förseelser i Sverige eller också utomlands? Eller? Vi, kan, eh, vi kan gå igenom allt. Ja. Eh. Jag har inte suttit i fängelse. Nej. Jag har inte blivit åtalad för någonting. Men, eh, men jag har... Men jag har väl gjort kriminella förseelser och så? Exempel? Vårdslösa i trafik skulle jag vilja säga. Jag hade lånat en kompis bil en gång när jag var 18-19 år. Nu mm. var jag i Knivsta och han var utomlands. Så hade jag lånat hans gamla Saab. Och sen skulle jag köra, fixa någonting. Och så hade jag en, en, en tetrapack med någon typ av blåbersoppa eller ni, nyponsoppa som stod på passer, passagerarplatsen där på golvet. Mm. Så svängde jag ut från området där jag, där jag bodde då, hemma då. Och sen så svänger jag ut och så välter den där förpackningen med, med blåbärsoppa eller saftsoppa eller vad det är. Och sen så, så böjer, jag ner, <går> böjer jag mig ner för att, för att ta upp den där. Och så när jag tittar upp så är jag på fel sida i vägen kör i ett elskåp. Kör upp på en, <går> på en, på en, på en slänt och voltar, <går> voltar med bilen och landar på taket. Och eh, var det så, nära död? upplevelse. Eh, ja lite för att eh, passagerarplatsen, taket var bucklat på passagerarplatsen. Mm. Så att eh, det var ju lite läbbigt med tanke på jag vet inte, nackskador och sådär. Ja, Men jag, jag, hade, jag hade bälte på mycket var bra. Och sen så lyckas jag, av någon, någon konstig anledning, lyckas jag ta med bältet. Och så ta mig ut genom framrutan som är helt krossad. Mm. Och går ut. Och sen så kom det liksom... Det, det kom ju folk så, som har hört det. Det har ju det har varit värsta smällen liksom. Mm. Så, eh, och då... Så ringer jag till Räddningstjänsten Och berättar att det, det Tydligen är det både ambulans och Polis på väg dit Och Brankå är på väg ja. till olycksplatsen För att folk har hört det här och har ringt fler, Från flera håll Men så lyckas jag få dem Det, det här är ju märkligt men jag lyckas få dem att. Ja men det var en lyckad. Det var jag som, det är lugnt liksom och jag är inte, jag är inte Skicka inte under några omständigheter <laughs> Hit polisen <laughs> Så det kom ingen, det kom ingen ambulans, det kom ingen polis, ingenting. Det är jättekonstigt ju, för du hade ju kunnat vara aspackad bakom ratten, att det var en sån olycka. Exakt. Och polisen bara, han, vi... ja. han sa att det var lugnt. Ja, och det, jag var ju det också. <laughs> det hade ju kunnat bli fritt och fritt som försvaret, som, som Per Garton-försvaret är att säga ja, ja, att man Eller är att, ja, antagligen mm. inte eftersypa utan sypa. Ja, exakt. Men påstå att man är så kunde hade du kunnat vilken instituerade nu att om du i onykta tillstånd och åker ut från en olycka ja. ring polisen och säger att det är lugnt de behöver inte komma. Ja, precis. <laughs> ja men det är vi att de inte kom. Ja det är, det är skit ja. Men i uppenbarligen har jag någonting så här, har en övertalande röst. Mm. <laughs> så ja men så, så då ringde jag bara bärgningsbil som kommer hämta bilen och och sen så var det någon eller någon som. Och det, det är också bisarrt för att det där el, det var en sån stort elskåp, du vet, i galvaniserad plåt, mm. som jag bara hade mejat ner. Mm. Och ja, men det var ju någon, det skulle, fick ju samhället betala. <laughs> det var, så det, det, alltså, om, om polisen hade kommit dit så då måste ju det måste jag ha liksom, varit vårdslöshet i trafik, tänker ja. jag. oerhört vårdslös. Och det är jag, ja. Oerhört vårdslös. <laughs> ja, precis. Ja. Men förutom det så är det då in, inmundigande av narkotiska preparat. Det är väl det som också är. Vilka narkotiska preparat? Ja, eh, det är Mariana, hashish, kokain, ecstasy. Ja, det är väl det. Och eh, var detta under någon speciell period i ditt liv? Eh, helgerna. <laughs> Nej, men faktum är att eh, alla hårda droger har jag tagit utomlands. Och de hårda, då räknar du. <laughs> Mariana. <laughs> Hashish. <laughs> <laughs> Nej, men faktum är att jag testade. Jag, kokain har jag testat i Spanien och Danmark. Och eh, ecstasy tog jag i Thailand. På någon skillnad på de upplevelserna, för jag förför mig bara rent stereotypt, mm. att eh, kokain i Spanien, härligt, mm. kokain mm. i Danmark, smutsigt och förfärligt. Ja. Nej, det var det, var, det, var rätt, det var rätt trevligt faktiskt, på ja. bägge gångerna. Okay. Eh, men det enda jag har gjort... Går du ut och rekommenderar? Inte att, jag vill inte att någon, ska, någon ungdom nu ska börja med droger för att Fritzson Fritson gjorde det. Och det. Vilket är också helt bizarrt, för det kommer ju ingen göra. för att så här, det kommer, jag, jag har ju sådana motsatta effekter. Så om Fritzson Fritson höll på med, med, med knark, kommer jag inte göra det. han vad töntigt. <laughs> <laughs> eh, men... Ehm... Ingen av de här gångerna har det lett till några nej, rättsliga... Nej, jag har, blivit, jag har aldrig blivit så här... Men däremot så, det var ju en gång på McDonalds på Folkungagatan där jag sa till en polis och därifrån. Ja, den, den famösa historien som ni tog upp i din kamrater. podcast, ja. Alla mina kamrater. Ja. Och du är ju ökänd för att ha ett eh, intressant temperament. Ja, Ja, men jag kan ju, jag kan bli bizarrt arg. Jag har ju aldrig slagit någon person. Nej. Utan men jag kan ju bli väldigt, väldigt arg och irriterad, sådär. Jag har eh, försökt koka ner det någon gång till att säga att du, har ett, att du har för mycket civil courage. Eller att du har något sorts komplex, att du måste visa mm. upp civil courage i situationer som inte kräver. Ja, ja men det är, väl, det är väl den ena sidan av det. Ja. Ja. Ja, men jag vet inte, det är någonting hos mig som gör att jag, jag blir så otroligt... Eh, Emotionellt eh, säga, drabbad av när jag tycker att någon behandlar mig orättvist mm. Vilket är, är, ju en, är också en, en, ett hån mot alla de som på riktigt blir orättvist behandlade i samhället Som ja, folk som kanske blir oskyldigt satta i fängelse Eller som blir utvisade på oklara grunder till, mm. till iraner och så där. Du blir mer upprörd om någon säger till dig att du inte får gå med hunden på stranden Ja, exakt, precis Den incidenten mm. berättar din dagvarande tjej på din roast när du fyller ja. 40 Ja, just det var väldigt ja. roligt att höra ja. du, du får fylla i om jag har någon fel här Men du, mm. du, du gick med din hund där, nere på stranden mm. Det kommer någon gubbe och säger till dig att man får inte ha hund här på stranden ja. Du börjar skälla ut honom mm. efter noter ja. Och, och skriker på honom att han kan inte hitta på regler Det finns inga sådana regler Nej. Man får visst ha hund här Du kallar honom Fitta Aja. Din eh, flickvän är med, skäms A. Ni går eh, därifrån Ser du en skylt där det står hundar förbjudna på stranden. Nej, det är inte sant. Det är inte sant. Det är det var det var. Det var, Sin, det var ett, ja, på bonollet området. Det, det fanns inga sådana skyltar där. Mm. Det, det, är oklar, det är oklart. om man får ha hundar eller inte. Ja. Men det är just i att du kallar en en ja, ja, precis. Och det, vilket är ju helt obisart i sig. Men, <laughs> nej, men det är just det, det som gör mig så arg. Det är liksom att folk Håller på och ska giddra om saker som de bara liksom borde hålla käften om. Mm. Det, det, det är det som stör mig något oerhört. Och det, det måste ju jag jobba med på något sätt, tror jag. Anger management. Ja, kallas det va? Ja. Ja. Jag får, nog, jag får ja. nog gå en kurs. Men jag tycker det är underhållande också eh, vid ett annat tillfälle. När eh, du tog a risk, som man säger, <laughs> i humorsvängen. Att ta sig upp väldigt roligt i ett Kirby Enthusiasm-avsnitt. När Larry säger sin... Eh, Bekantes son har en jättestor penis Och Larry drar ett skämt om <laughs> Och det blev dålig stämning Och, ja. så, här, och så frågar om Why would you say that? I took a risk <laughs> Men, men det, det är det som all kommer det handlar om Ja eller? det gör det, men ja. till olika grader ja. Men att det var någon gång vi var på väg hem från jobbet När vi bara jobbade på SVT ja. Och så går vi där på en trottoar Och så på gatan Så händer det någon incident Med en cyklist och en bilist det är väl att cyklisten cyklar ut framför bilen mm. Det tutas De börjar skrika på varann Mest bilisten är fly förbannad skriker ja. Jävla idiot, du, ja. fan dum i huvudet Jag borde köra ja. över dig bara, bara... Ja. Verkligen så här en fly förbannad <laughs> Trafikant eh, och, och cyklisten cyklar lite skramsigt därifrån Och då Precis när bilisten ska börja köra igen ja. Så går du ut mitt framför bilen Och säger, hej! <laughs> Och då tror man ju att han ska köra över dig Men ja. han tog, han det faktiskt Ja Det var, ja, det tog en risk Ja men jag tog en risk faktiskt ja. ja men det blev, det blev bra, det, det tyckte det svängde Nästa formella fråga Skulle du betrakta dig själv som en ensam galning Eller som en del av en konspiration Ja men tack på det vi har pratat om innan Ensam galning, <laughs> definitivt Ja, men med oslipat så, så är det ju lite... Ja, ja. Jo, men alltså... Eh, jo, men jag gillar... Eh, jag gillar att jobba i grupp också, såklart. Eh, ja, men jag vet inte. Jag växlar väl mellan att... Jobba i gäng och jobba själv. Mm. Ja, alltså, jag, skulle, jag skulle inte säga att jag är någon... Det varken det ena eller det andra. Är det så du definierar frågan då? om hur man, hur man ja, jobbar? Ja, det är väl lite hur man är som personlighet tycker. Ja, om man ja. trivs mest med att sköta grejer själv mm. eller, eller jobba i grupp. Liksom. Mm. <clears throat> Nej, men jag, ty jag tycker det är oftast det är kul att jobba i grupp och, och jag känner att jag kommer mer till min rätt när jag gör saker med andra. Mm. Men sen ibland så i vissa delar av vissa faser av livet eller ens karriär och sen när det handlar om, om, om humor och sådär så har jag känt att. Ja, men just när jag började med stand-up så tror jag det var väldigt viktigt för mig att, att göra det helt själv. Mm. Att verkligen bevisa att ja, men jag, jag kan stå på egna ben och jag kan få folk att skratta. och Jag kan få, få det att svänga och få det så pass lönsamt att jag ändå kan ja, men leva någorlunda på det. Eller så. Mm. Så det så där, just de åren så, var, så kändes det som att det var väldigt viktigt för mig att, att på något sätt vara, vara själv. Mm. Eh. Men du startade också liksom en vad ska man säga, community, lite där kring... Kring ja, men det, är ju, det, det, det blev ju liksom en, en, ett litet häng, komikerhäng i Malmö. Men det, för det, det, det, det är ju en ganska, det, det var, är ju en ganska så här, informell. Det var ju ett jo. ganska informellt häng, men det, det blev ju ändå så att vi var, blev ett litet gäng, så. Det, det kunde jag gilla den där Vi mot världen känslan. Mm. Så jag tror att det är många som startar ett band eller typ är med i en konst scen eller något sådant, att de känner att det finns. Någonting, man, man triggar varandra och man mm. lever i, i liksom ett rus, både emotionellt och alkoholmässigt. Och, <laughs> och sådär. Det är vi, men det är ju ingen slump att alla eller många Stockholmskomiker skojar om hur mycket Malmö det dricker. För när, när, när Stockholmskomikerna kom ner under de här åren, 0, 06, 07, 08, 09, där, så dracks det väldigt mycket efter föreställningarna. Sådär. Mm. Ja. Mm. Då går vi över till väsentligheterna Vad ja. den här podden i huvudsak handlar om Och det gör jag genom att fråga dig Anders Fredrik Fritsson Alias Fritte Var befann du dig natten mellan den sista februari Och den 1 mars 1986? I mitt pojkrum På Kaveldunnsvägen 11 I Knivsta mm. Hur gammal var du då? Ja, 14 Skulle fylla 15 Sånt här. Mm. Så ja, jag var könsmogen <laughs> Vad roligt som är jag Skulle precis få mitt andra barn Det, är ju ditt, det skulle ju vara ditt skämt sådär. Alltså att åldersskämt för mig Ja just det Att du... Jag höll mitt första barnbarn ifall. Ja precis ja. Jag har en tradition av Att skämta mycket om din ålder Jag har hållit tillbaka det Ja jag märker det Jag tog upp det så att det skulle byta isen lite grann så att jag är nu, nu har Aha. fritt fram och slänger in Ja, eller här, också sådana. att jag har, liksom, eh, har släckt elden nu genom att påpeka det. Så då kanske inte du kommer göra det för att det känns ofint att Du tänker att du är som Eminem i The Green Mile? Ja, att jag har För en ungdomlig referens som du inte är med på. <laughs> <laughs> <laughs> Men eh, minns du dagen när, när på mördes? <clears throat> ja, men jag minns jag minns morgonen. Jag minns klart och tydligt att det kom ner i, i köket och, och, och mamma och pappa satt och var ledsna och... Berätta på det här mm. mm. Vilken tid vaknade du då du ändå tonåring? Ja, men det var väl ganska sent, men det var väl säkert tio och sånt. Där, mm. kanske. Så. Men de hade inte väckt dig. Nej, Nej. Nej. jag tror inte de hade vaknat. Eller, så. De fick väl reda, reda på det på på ekot på morgonen, mm. tror jag. Var du en rebellisk tonåring? Nej, jag var väldigt snäll. Eh, nästan lite för snäll. Ja. Att så jag... Det var inget sånt. fuck honom om han bara får provoceringen för det. Nej, men jag var väldigt snäll, tonåring. Jag kan ångra det lite grann. Mm. Jag sitter så här. Det är roligt med podden. Jag sitter så här ångrar massa grejer. Jag där, 14, 12. Ja. Ja. Man kan inte gå tillbaks det vet du vad. Kan... Ja. Du försökte ju flytta hem till Knivster igen. Och du blev de ja, precis, så Fuck you, så blir det samma sak. Det var jag snäll igen. Nej, fan. Ingenting har hänt. Nej. Men eh, hur eh, reagerade hemmet? Eh, alltså, min, mina föräldrar var ju inte så särskilt socialdemokratiska. Jag tror mm. de så allmän, var allmänborgerliga kanske lite åt centerhållet så mm. De var ju uppväxta på landet i alla fall pappa. Men de var väl liksom, hade väl respekt för Palme och så tror jag. Och de mm. var nog väldigt ledsna och så Det var ju en ganska förstämd stämning så. Vad eh, har du själv för åsikter? Eh, jag var ganska så opolitisk. Jag var lite engagerad i uh, faktiskt Sydafrika-frågan, <laughs> för att jag var med i en kör. då vi, vi sjung så här uh, sydafrikanska frihetsonger. Just det. Hasta Tally, No Mascha Boswa, Si si Miss Lincoln lulleku, Hontima, Lontalo, Ufu Ufu Mamadoda. Åh. Så att man har, ju, man har ju sjungit en del, både solo och hossa. Vet, vet du vad det här betyder som du sjung? Typ, det gör oss ingenting om, om ni fängslar oss. Vi är fria män som bärs av hopp. Typ. Ah, ja, fint. Ja. Men så du blev engagerad i efterhand för att råka bli de sångerna som sjöngs? Eller gick du med i kören för att... Nej, jag gick med i kören för att jag tyckte det var kul att sjunga. Mm. Men sen så var det våra körledare... Min, det var min kompis, typ föräldrar. Som, och de... De var ganska kyrkliga, så vi sjöng lite religiösa sånger, men det var... Också en, en del av Svenska kyrkan som var väldigt engagerad i just Sydafrika-frågan och anti-apartheid-rörelsen. Mm. Så då eh, sjöng vi de sångerna och det var ju det var inte roliga sånger att sjunga. Det var mycket, ja, men det fanns, till skillnad från mycket så här mer klassisk sakörsång, så, så var det här lite, det var lite mer glädje. Det var lite mer mm. lite, lite rivigt. <laughs> Så det var roligt, så vi var runt lite grann, sjön, på, på så här bibliotek och ja, lite så här kulturhus och så. Vilken ålder var detta? Ja, men jag började nog en grej kören redan gick i mellanstadiet och sen mm. så höll jag väl på några år. Ja. Så att du hade den kopplingen till Olof Palme? Att du, äm... Ja, men eftersom Olof Palme var, var, var aktiv i, i, i, typ, han var freds- och medborgarrättsrörelsen. Så, så, och han var ju också en väldigt klassisk anti person mm. så, så, det, så man hade så genom det så hade man jag, jag hade väldigt stor respekt för honom. Så. Som, mm. det, ja, så mycket man nu kan ha som 13-14-åring, du vet. Mm. Så. Men det betyder också att du har åldern inne för att ha... Hängt med Nu är det ju en definitionsfråga Hur mycket man bryr sig som tonåring mm. Om vad som händer i nere och samhället mm. Men du hade ju På ett helt annat sätt än mig Till exempel en förmåga att, att skapa minnen och, kom, och ha koll på vad som händer Kring utredningen och sådant. Ja, det var, det var inte så att jag Det var inget speciellt intresse, det var inte så att jag följde det Men man, man, det, det man minns Främst, eller jag minns främst Det är ju de här det, Hans Holmer på presskonferenser och Hela den Ebbe Karlsson-affären och mm. det. Alltså det, det känns som att det var mycket fokus på det nästan mer än utredningen. Att det var, mm. Alltså hela, hela grejen blev ganska snabbt skandaliserad. Eh, det, det är liksom mina minnen av det. Ja. Men det var väl kanske för att det var det, var det som var ny, det heta nyhetsstoffet. Ja. Men sen, och sen så minns man ju de här fantombilderna såklart. Krista och... mm. Pettersson, hur... Hung du med där? Ja, jag minns att jag, eh, jag, minns att jag köpte det här numret av Hustler. Det han var med på som utvecklings... Eh, men det är jättetråkigt att jag inte har sparat det. Ja. Eh, det var inte att ni liksom eh, förslätts så mycket. Den nej. Tiden. nej, men grejen är att eh, det, det måste ha varit kanske. Kan det ha varit så här: 88 eller 89 möjligtvis någon gång där. Kanske eh, då, då, Hasler var ju en svensk eh, porr på den tiden Eller mm. här-tidning som det hette <hör> Som eh, var, den var Hasler var ju lite grövre än så fibaktuellt Och, och, mm. och, och, och det, är det är samlagsbilder jag. Ja, minst det som att det var nog lite Samlagsbilder tror jag mm. uh, Vaga minnen om detta mm. <hör> Men fibaktuellt var ju mer nakna tjejer Och eh, vad, heter, vad fanns det mer för det? Eh, lektyr rapport. Lektyr Ja, aktuella, ja. Lektyr och fibaktuellt var mer oskyldiga Aktuell Rapport var lite grövre Och okay. Hassler, Hassler var också lite grövre eh, Men då var det så då var det en, en utvikningsbild På Christer Pettersson mm. Hel på någon slags björnfäll Ett helt mittuppslag i Hassler ja, Med en champagne, champagne -glas. Mm, Och av det. någon anledning så signalerar jag ändå inte bilderna lite <laughs> Precis det Kan ha att göra med hans slitna ja. Missbrukarkropp ja, väldigt, väldigt sunkiga bilder Ja men det är bisarrt att, de, att, att han Gjorde det utvecklet ju. Men jag minns att jag köpte det jag och min kompis sloga till Kungshamn när mina föräldrar har en liten sommarstuga i Bohuslän. Så jag tror att jag köpte det där hastler numret på busstationen i Uddevalla när vi var på väg dit. Och sen så så här Ja ah, men det är en kul grej, Christer Pettersson är med mm. ja, ja men det förklarar ja. inte varför du kör på varje nume <laughs> <laughs> Ja men Christer Pettersson var med förra, med förra förra numret Han kanske är med igen, vi får se Men jag, jag tror faktiskt att det var så att vi hade den här tidningen där när vi bodde. Det var ju den första gången jag var där själv typ, Och gick på, på sådär diskon och åkte mm. ut i och smögen och Men jag tror faktiskt att vi kanske att slängde den sen För att jag ville inte ha med den hem Jag var inte gutsy nog att ha porr-tidningar under madrassen och du ändrar inte den hållningen när du flyttar hem nu i senast? Nej, det hade inga porttidningar i sängen då heller faktiskt. Dels, dels kanske också för att det är lite förlegat med, med, med tryckt på. Ja. I dessa tider där. Jag vet inte om du känner till det, men det finns det är mycket blivit digitalt. Jag har hört att det finns på det här världsomspännande nätet Ja, exakt ja. Och det internet. kan man ju tycka vad man vill om Men det är inte det vi ska prata om idag Nej, vi ska prata om en annan tidning Ja För tyvärr då så har du inte kvar numret av, av Hustler, hustler. Nej. Svenska Hustler mm. Som jag tror många som läste den uttalade Men du har med en annan tidning Ja, jag har med eh, en Expressen jag, jag har med Expressen från, från första mars eh, 1986. Och det, det är här alltså, alltså eh, första numret som kommer ut efter, eh, efter mordet. Exakt. Palme mördad, sköts på öppen gata i natt och ser en bild där man ser Palmes söner och lispet. Tröstas det... av Joakim. Ja, men det, det, ja precis. Tröst, det där är Jocke och sen så eller Vad heter han? Den elds... Jag vet inte ja. om det är en av dem eller mm. om det bara är... Ja, Ja, skilsamma. På första sidan tas upp av detta såklart mm. Men också av Expressen ökar För fjärde året i rad Exakt. Plus eh, de, 41 000 De stoltserar mm. Det är kanske var lite osmakligt mm. att, att göra det just den här dagen Och då är, är Palmermordet upptar då sidorna 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Och mitten <skratt> Det är inte riktigt hela tidningen. Alltså, det kanske hade varit, eh, idag hade de nog gjort en specialupplag. Ja, precis. Men det kom dagen efter. Ja. Eh, en minnes, minnes, eh, minnes tidning. Mm -hmm. Men eh, några roliga grejer då. Eh, för det första, redan på 86 eh, hade de med den här Har du hört den förut? Mm. Eh, Sånt som idag heter Dagens, Dagens Gala. Ja, precis. Men då heter det Har du hört den förut? Av Jag... Ulf Buller ofta. Ja, och då, då kommer det här. Karlsson hade lämnat jordlivet när Stoftet sänkt i sitt sista vilorum stiger sonen fram till graven och säger jag ska be att få tacka alla de som bidragit till far min sportgång det är ganska roligt ja det är lite, lite oklart va lite oklart ja, och skriven av Ulf Buller Saltbo han har varit med länge Ulf Buller alltså. Ulf Buller han var det, det alltså att Ulf Buller fick med en, en historia i i i palmenumret av ja. kan det vara så att han bara tänkte så här jag tar den jag har om döden den, ja. den har ingen riktigt klar poäng Nej, precis Men den handlar om någon som ja. nyss dött. Ja. så dött Men jag, jag, jag har en post här också För att när jag såg de här historierna så blev jag så inspirerad Så att jag, jag, jag testade att skriva, skriva en egen sån här rolig historia Aha. Alltså som, som den ska vara i Expressen ja. alltså det är som, Du vill ha en trisslott helt enkelt Ja, precis här, här är mitt så här försök till en sån riktig Expressen rolig historia Mm Får vi se, du jobbar ändå med humor Får vi se så du, hur, hur du graderar den Och du ska gradera den då liksom ut, ut, utifrån, på, på Expressen, utifrån Expressen mm. med, Den gamla mannen satt på en pub Då kom en punkare med färgat hår in Mannen satt bara och glodde Då tröttnade punkaren och frågade Vad glor du på? Ditt hår, svarade mannen Och, jo för ett tag sedan Låg jag med en papegoja. Är du möjligtvis min son Ja. <laughs> Ja, Ganska bra, nästan ja. lite för ekibok för dagens ja, ja. Många eh, punkar som hade hört av sig På den tiden hade ju svenska skolor ett femgradigt betygssystem Från ett till det, fem vad får, vad får den här? En fyra En fyra, åh oh, ja. vad fan alltså, ja. hade, ni, hade det här varit en videopod så hade ni sett att jag hade kramat Jonas Fylla också här. Det är min bästa vän. Mm. Men eh, det, det är så mycket mer. Vi måste ju prata om det. Det är ju så mycket mer än Olof Palme. Ja, det blev att vi. Eh, Mängden med sidor som ja. inte har något med palmolvet ja. att göra. Men framförallt eh, 80-talet var ju. Eh, var ju var ju Rassels stora år Det var ju också nöjesmaskinen nöjes saken. Men Rassel var ju. En stor lördagsunderhållning då, mm. med, med fyra programledare var det. Det var vad, vad heter de? Gunnar Häglund, Tommy Engstrand, Lennart Svan och Pelle Berglund. Fyra glada herrar. Mm. Förutom Gunnar Heglund Just det, just det. Ja. Så de hade lite bättre könsfördelning än er julshow. Ja, det kan man säga. Ja. Mm. Rassel på Rassel var, var bättre. Som ja. då var ett program som gick eh, många timmar varje mm. lördag. Ja, det började klockan 20 och sen mm. slutade klockan 24. Oj. Eller nästan 0012 no, no, no alltså 4 no, ja. timmar och 12 minuter ja. pågår detta. Men då var det ju i sådana här, så här jättelånga lördagsunderhållningar. Då var, det ju, då var det ju... Ibland var det ju så här... Så kom den en det helt plötsligt bara en halvtimme. Ja. Alltså så. Som till exempel... Eh, Snobbar som jobbar, 22.00 till 22.50 Så att det var ju, mm -hmm. det var ju upp... Men det var ingick i rasselblock Exakt, exakt mm. ja. Och det som är roligt med det här Programmet rassel är ju att Då har de en, en, en spalt, en högspalt här Där man kan då läsa Exakt i princip vad som kommer hända Under hela rassel ja. Och eh, jag antar att det är så att Så att folk skulle kunna gå och koka kaffe Och kunna pla planera in att ja. då så man inte kan... behöver sitta på helspännen Framför tvn hela programmet Exakt, då kan man säga att så där, då kommer det, det ja. Då kommer det hända det och det är lite roligt då. då 2011, 20, God Afton. Programledarna Tommy Engstrand, Gun Heglund, Pelle Berglund och Lennart Svan sitter beredda att lotsa tittarna genom kvällens tv-bjudning. Mm. Det är också språket, men undrar om det var SVT själva som skickade ut det här eller om det var, ja. om det var någon expressen reportage Men det var jag. nog ett tidigt samarbete ja. mellan mm. pressavdelning mm. som det inte hette då och kan, tidningen. Kan man ta till exempel... 20 och 2015 en helt otrolig tävling där två lag drar jättetåg för hand. Det är en helt ja. det är Sveriges starkaste man fast ja. i lag. Ja. 2020, Treklöven. Håll pennorna vässade för här går det undan. Oj oj oj, håll i hatten eller hur? Ja. Och sen, sen kommer 21 och 22. Millas mirakel, en färsk duo från Halmstad gör sin TV-debut. Lägligt nog släpps deras första singel på måndag Lägligt? ja lägligt Och man inte visste då att det var deras sista singel också <laughs> Men det är det, nu, nu, nu vet vi historien ja. mm. Sen så kommer, händer det Massa grejer här eh, 22.50 Blandat och blunders sen kommer, sen kommer det hända ännu mer spännande här För 22.57 Hemlig gäst En plöjgrej Och överraskning Oj, alla alltså, de tre ja, grejerna precis, har på en grej, men det är inte bara en hemlig gäst utan också en ploygrej och och en överraskning det är som ett det... jättestort kinder. Ja, det är bizart. 2301. Johan Turen köper ett par byxor av någon på stan. Johan Turen var en galen panna. Ja, verkligen. Minns du äh, detta? De här människorna och Alltså Johan Thurén minns jag för att han var ju då Känd som Sveriges bästa och största stuntman. Mm -hmm. han, han var liksom en sån här kille som man, som man såg i tv då. För att han, han berättade... Han var den enda som man visste vem det var. Mm. Han, han var stuntman. Han hade säkert jobbat i USA. Sen gjorde han mycket svenska stunts. Bland annat när Magnus Herrenstam som är kronofoglig, ska köra sin Jeep. Över en, en bro som håller på att hissas upp. Åker ner i vattnet i Göta kanal 2 tror jag. Alltså en scen i Götta kanalen När någon ramlar i vattnet Exakt, precis ja. Den scenen Den berömda den, scenen Den Jeep-scenen där ja. Den där kör Johan Det är Johan Thorén som kör ja. Den bilen eh, han, var, han var stor Han var riktigt stor Men och då kanske lite för stor För det, det bästa För att då, nu ska han alltså Ge sig ut på, på stan Och försöka köpa ett par byxor av någon Och då tänker man så här Det kanske inte är hans kompetensområde direkt. Nej, det fick man se om man såg det här programmet mm. Men hur var det? Blev inte det här programmet inställt Efter Palmemoran? Eh, exakt, det blev ingenting av det här Så allt detta var ja. onödig information För ja, svenska folket ja. De kunde bara sitta och läsa detta Och drömma sig bort om hur det hade varit Ja, precis Jag måste väl läsa vidare här 23.05 En av kvällens gästartister kommer tillbaka det är, bara, det är bara otroligt bra information mm. 23.12 En otrolig kille hoppar från taket på en skyskrapa Utan fallskärm <laughs> Dör <laughs> Ja precis, framgår inte eh, Och sen så kommer eh, 00.12 Video med Brian Adams Heaven Så är det slut för den här lördagskvällen Tiderna är preliminära I rassel ska vad som helst kunna hända <laughs> De säger inte ens i rassel kan vara som helst hända Nej. Utan ska kunna, ja, ska, ska kunna. in och, och det gjorde det också som det, liksom det ställdes in ja precis ja. Men det är ju roligt också att de har en musikvideo Som de lockar kidsen med att sitta kvar under ja. hela programmet ja. att se. Och det är Brian Adams ja. De är väldigt glada på bilden de, de som är på bilden till detta reportaget tycker Det känns lite opassande mm. Tänk på att Olof Palmen är som är Aj, men hur Men det här är Karola är. Ja är Carola, var hon med i Rassel? Nej men det här då? är något annat, det här är Carola Aha. Carola ska spela in en ny skiva i Florida Med någon av de killarna från Från Bee Gees va? Ja precis, Gibb, vad heter det? Maurice Gibb så Det kände ju... jag faktiskt igen ja, mm. Jag kände igen Bee Gees-sagaren mm. du, du är äldre än vad du tror ja. Ja. Så det var ju Det var, det var ju Expressen Första mars i tänket Och sen så ja. står det såklart en Ilon Palme också <laughs> uh, men det, men det, det, det är nästan det, det roligaste om Palme står i efter. Jag har faktiskt varit med, med med expressen från söndagen till den 2 mars också. Okej, okay. då har de lite mer kött på benen hoppas man. Ja, precis. Då, nu, nu har de fångat honom. Och då står det så här: sidorna 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, mitten! Nej, håll, håll, håll, oh, håll nej, nej. 30, 31, 32, 33, 34 och sista sidan. Man blir nyfiken på vad det då var på sidan sida 19 till 22, där det inte är Palme. Mm, rassel. <laughs> Detta skulle ni ha sett i rassel igår. Eh, 19. Bingo på lotto! Arbetskamrater vann 2 miljoner. Ah, de glada, ja. ja, de är glada. Ja, de är glada. Det är ju lite opassande. Ja. Väldigt opassande. Och sen är det stavfelet fällde sjukskrivna soldaten. Ja, grävande. Ja, precis. Det är en värnpliktig... Han kunde inte återvända till örlogsbasen efter en helgpermission. Och så skrev han förkyllning. Att han hade förfalskat det läkarintyg. Han skrev <laughs> för Men Man förstod det för att ingen läkare skulle stava fel. Ja. På, på ett sånt ord. Mm. Så, äh, det var mest... Eh, annars var det inte så mycket artiklar där, utan det var annonser som man var tvungna att få in. Ja, precis. Ja. Men det som är nästan mest kul att läsa Det är ju Jan Myrdal Som är känd författare och skriftställare Och debattör Vänster... väl, Vänstervriden mm. Säger så här då dagen efter Att Det är viktigt att gärningsmannen hittas snabbt Annars blir det förfärligt obehagligt Och fältet lämnas öppet För gissningar och spekulationer det är tesen för den här podcasten ja. Det är liksom hela grunden för den här ja. podcasten Men aldrig, det här är kanske är enda gången Jan Myhron har sagt någonting som har varit riktigt Riktigt begåvat Ja. Men vad har de, har de konkret om mordet I den här tidningen? Eh, alltså det redan eh... Spekulerar det... de om gärningsmän eller något sånt där? Det är mycket så här. Vem höjde pistolen, P.O.E. skriver liksom Folk undrar liksom Joko Ono hyllade honom Oj men det är mest så här, alltså, sorgen och så, så liksom, mm. vad som hände. Hur kommer mördarjakten gå till? Ny nazist så hörs i mördarjakten. Nej, det är ny nazist-spåret. Ja. Jag är ju alltid sugen på nya spår och jag kan göra nya avsnitt av. Ja. Så ny nazist-spåret är ju spännande. Fråga om Daniel Karlsson vill vara med. <laughs> ja, varför inte? Det borde väl vara ungefär då han var aktiv, tänker jag. ja Kulan avslöjar, mördaren är ett proffs. Mhm, mm. -hmm. Men annars är det mest så här att alltså så minns vi palme och mm. statsmannen palme och eh, mak, alltså statsmannen i Makten och, och hur han levde och vad han verkade för. Och så där. så att det, det, det, inte, det, det känns inte som att det är så mm. mycket. Bild på någon. Ja, det här är roligt. Anders Fjellner Eklund, boxare, Just det. Säger så här: Det känns hemskt, svårt att förstå. Jag tyckte om palme. Han var en politiker. Man förstod verkligen vad han pratade om, säger han. Det är som är så utmärkande av politiker. Alltså, uh -huh. så här, ja men det vet man, han är ju riktig politiker du vet. Man förstår precis vad han säger. Det är nästan som om Lillen har lite dolt ordförråd för att han kan bli slagen i huvudet ja. någon gång. Han delar ju namn då med en mördare. Den här Anders Lillen Eklund, Det delar ju namn med Anders Eklund som mördade Engla. Engla. Ja, exakt. Men det var Desmond Tutu där också, vad sa han. Mm. Eh, jag kolla. Apropå Apartheid och Sydafrika. Mm. Desmond Tutu sa... Eh, fruktansvärt chockerande nyheter. Jag hade inte väntat att något sånt skulle hända i Sverige. Olof Palme hade en mycket djup känsla för människor och för rättvisan i tredje världen. Han går inte att ersätta. Det är ju fint för att man tror ju det här... Eh... Det gjorde ju Ingvar Karlsson. Han ersatte honom som ja. statsminister. Men... Eh man tror ju det här att säga eh, jag trodde aldrig det skulle hända i Sverige. Ja. Bara sades av svenskar. Ja. Nej men det, men det var det var det sa sig överallt till det. Ja. Ja. Vart är vi på väg, vi håller på att förlora oskulden och så vidare. Ja. Uh -huh. uh, och Johansson, vilket är bizart att är så att Ival och Johansson levde ja, det är uh, personligen känner jag Adolf Palme så väl men han gav sig ändå tid att skriva ett brev till min födelsedag. Ja, okej. Ja, det var han ju av den anledningen. Ja, uh, precis. Uh. Men uh, du har, och sen hade du med en tidning till så eller har du mer i denna? Uh, nej, men sen så har jag ju också Smålandsposten. Hur kommer det sig? Därför att min farmor uh, bo, bodde i Småland. Uh, och hon, det är hon som har sparat alla de här tidningarna. Ja. Så att jag, jag har henne att tacka mycket. Till <laughs> exempel att du får <laughs> med i det. Men Smålandsposten är mer så här, så här: lokalt så, så, så, så sörjer Växjö. Vilken datum var detta? Det var tredje då? Ja, måndag, vi fortsätter, måndag efter. fortsätter. Eh... Ja, precis. Ja. I ordning. Och då har de två kulor upphittade. Ja. Eh, två kulor som avlossas vid mordet på Palme är polisens främsta spår. De två kulorna är mycket sällsynta. Spetsen har en mantel av koppar medan kulornas bas består av bly utan mantel. Obekräftade uppgifter säger att kulorna kan vara hemmagjorda tillverkar en person med mycket stor kunskap om vapen och ammunition. Mm. Eh, så vet jag inte Men, men visst, var, visst var det någon typ av Magnum revolver va? Ja det är väl att, ja, det är väl att Kulorna kan skjutas med vissa sorters revolver mm. Och då är Magnum en av de vanligaste det, som ja. eh, Används till det ja. Tror jag mm. men, men det intressanta är intressant, det här då Smålandsposten som säger Lokal tidning och har de eh, Lokala anknytningarna Så att det är ju, palmemort är såklart en statsnyhet Även här mm. Mm. men med då lokala vinklar Mm. En hyllning, Lulof Palme exactly. och ett fackeltag som pågick eh, där i mm. eh, Växjö. Och sen två kruller upphittade, riksnyheter, mm. Palmestol stod tom. Och sen så kommer de lokala nyheterna också på första sidan. Mm. En åttaåring drunknade, det förstår man ju, det är en stor nyhet. Ja. Eh, men sen också ett riktigt nappartag. Ja, för det var ju eh, det var SMI Pimpelfiske va? <laughs> det var ju SM, SMI Pimpelfiske på Örknens is- den unga klubben Örkens fiskarna som arrangörer. Så det, det skulle ju också täckas in då. Så ja, så. ja, de har de viktiga nättena. Mm. Palmemordet. Eh, det var inte att när åtta åringen Nej, det blev för deppigt om han drunknar ja. i samband med Pimpelfis. Och det här är också heller. bizarrt. Fiskelyckan var bra för många. Och nog drogs halv annat ton fisk upp. ur de kanske hundratusen hål som borrades i en drygt halvmeter tjocka isen. Det känns som om de ja, det här här. Är, det, här känns, det, är, det känns som ett skämt. Alltså först att isen är en halvmeter tjock, det är bizarrt. Sen att, så här, att ett och ett halvt ton fisk drogs upp ur de kanske hundratusen hål som borras i den här sjön. Alltså örknen, alltså den, den sjön, den kan inte vara så stor. Alltså om du, om du borrar hundratusen hål i örknen då finns det ju ingen sjö. Eller det finns det, är väldigt... det, här, det här upprör mig det, kan jag säga. Ja, det är kanske någon som tänkte Att ingen kommer läsa detta så noga Nu när det är bara Palme-grejer Det är såhär, det är såhär det är Någon, någon journalist som bara så Hitta på, hitta på, hitta på hitta på. Mm. Ja, men det var, det var Smånands påställningar Men jag tänkte kan vi gå tillbaka till den här första Expressen ja. den första dagen Och kolla seriesidan där, där Vi var ju inne på, på skämt Skämt. Yes. Ja, men eh, vad har de för serier där? Ja, då var det alltså Snobben, mm. Blondie, mm. Katten Gustav. Alla de här är ju fortfarande eh, stabila tidningsserier. Ja, just det. Vad mer länge? Precis, grannarna, eh, Av Werner Weip Olsen. Och sen har du då Motvall som handlar om en gammal pastor tror jag, eller något The Art Sanson, det är någon, det är någon så syndikat eh, pib Syndikat Stripserie Och sen är en svensk serie som heter Olsson Av Björn Widerberg och Bruno Den är ju jätte, jättetråkig mm. Som många säger ja. Men, men jag, eh, jag tittar lite snabbt på den här Och ser eh, att katten Gustav Just mm. denna dag mm. Lyckas fånga eh, den ångest Som vilar över Sverige Ja det är då katten Gustav ligger rakt på rygg Säger Kul att ligga här och fundera över livets mening Och tänka på hur många lösningar det finns på världens bekymmer Och räkna sprickorna i taket Ja, mm. djupt Ja, verkligen Det är verkligen. som eh, tranströmmar Man kan läsa in mycket Exakt, så så är det ju <laughs> Så, nej men eh, Första dagen då Krismöte, fälsk skakade hela kroppen, respekterade vi hela världen. Hur kunde Palme lämnas obevakad? eller ändå frågar man ju det. Så där står det faktiskt också. TV lägger om dagens program. Hela dagen blir det nyhetsbevakning, kommentarer och minnesprogram i båda kanalerna. Eh, bland annat kommer troligen Rassel att utgå. Redan, redan mm. när de trycks till tidningen visste de det alltså. Men man undrar ju då om man, om man nästa lördag fick se Johan Thorén- Försöka köpa ett par byxor någon på stan Så måste ju vara att nästa veckas program Var ännu mer fullsmocket Än det brukar vara De här som släppte den här singeln Millas Mirakel De hade kanske kunnat bli Superstora Om en detta ställdes in Precis innan deras första singel släpptes Men vet du vilken låt det var då? Nej Till rytmen av nå regn nä, natt Känner du till det Eh, nej, nej men, men det är intressant tycker jag För att det är ju Det har hänt vissa så här, i showbiz att, att det skulle vara premiär för det här tv-programmet ja, Men det. det var s, eh, Samma dag som 11 september ja, just det. Och då blev det Blev det aldrig något ja, ja. Såna saker, så Millas Mirakel kanske hade mm. blivit mycket mycket större Om de har fått det här genomflogt i rassel Sant eh, När de lägligt nog skulle släppa sin skiva mm. Dagen efter, mm. det släppte skivan utan att Singeln hade spelats och det blev ganska bortglömt, mm. även om du minns Ja, men det var, ju, det var ju, det blev ändå en smärre hits där. Men det kanske hade blivit ännu större. Mm. Man vet inte. Man vet Nej. inte. Så palmmmord har påverkat inte bara Sveriges politik utan också Milas mirakel. Mm. Men eh, om man skulle ta alla människor i hela Sverige, mm. på vilken plats skulle du säga att du ligger när det gäller kunskap om palmmmordet och palmutredningen? Inte superhögt, men i eh, kanske topp. Eh, på 3% mm. men, det är, men det är inte Det är många som kan det betydligt bättre än mig De som var lite äldre och hängde med På hela mm. svängen så Jag tar in detta lite det En konstig barndomsgrej mm. Som bara flyttat runt I bakgrunden äm... Och då lever du på det Lina, <laughs> Genom palmordspodden ja, Den minst inkomstbringande podden i världshistorien ja. Men så vi vill eh... bli sponsrad av Fognus, kanske Det hade varit en bra ja. grej Eller av Magnum <laughs> om det ska lans lansera en ny Magnum glass jag ta in det i, <laughs> i, i, Magnum glassar och revolver <laughs> Men eh, vi ska kanske wrap it up Och då eh, ställer jag en fråga som jag brukar ställa avslutningsvis Om det kommer fram imorgon vem som mördade Rolf Palme Och du får välja fritt vad lösningen är Vad hade du tyckt var eh, intressantast eller mest tillfredsställande för dig? Nej, men jag hade nog tyckt att det var mest fascinerande om det var en, en konspiration med förgreningar inom svensk så här, polis och militär. Mm. Det, är väl, så här, det är väl spionfilms och polisfilms älskar i mig som tycker att det vore häftigt på något sätt. Mm. Men också så, så djupt upprörande såklart. <laughs> häftigt ja. och djupt upprörande. Ja. Men det hade varit det roligaste hade varit om det hade varit en nästan helt så här, utanför radan och så här hemmafru i Holm. Mm. eller någon som bara... så här, som nu... väldigt manlig ut. Ja, men som bara så kände att nej men nej, Palme nej, det, han, han är inte bra för Sverige. så här, Åker inte till Stockholm tar bilen från Katrineholm parkerar, skjuter Palme och åker hem. Sätter på en kanna kaffe och, sätter så och väntar på att rasel ska börja. Men ja just det, syfiktion Ja precis Börjar hon såklart ångra ja. att du sköts på När hon inte fick höra Millas mirakel Och se Johan Thorén försöka köpa ett par byxor Av en kille på stan Kan det vara Johan Thorén? Det kan, Johan Torén han, han hade ju Men... alla möjligheter han, han hade säkert vapenkunskap mm. Han var väldigt duktig på att köra olika fordon Han, han smidig Vältränad han, han, kunde, han kunde springa upp för de här trapporna ja. På David Bagares gata Och sen ner igen säker tillgång till olika och eh, Som han ville, ja. ville se ut på för, annat sätt Förklädnader och liksom var hår, Han kunde liksom färga sitt hår mörkt Han kunde Han hade tillgång till så här radioutrustning Och sprängämnen Och inte att förglömma Varför behövde han nya byxor dagen efter <laughs> Om inte för att göra sig av med blodstänk Exakt så att antagligen Johan Thorén Ja, det. vi har löst mordet på Olof Palme mm. Och eh, därmed så tackar jag dig Tack så mycket Fritz Fritsson ja. ja, tack och eh, Fritz Fritsson på Twitter Och Instagram Ja, det var allt för den här podden Vi, vi hörs snart igen, hej då, hej då. Fint har jul, julpyntat här tycker jag Tack ja.